Мариня повільно приходить до тями. Частина її свідомості щита на початку нової ери нашого літочислення. Решта селкується визначити, чия це хата, яке століття на дворі, котра година в городищенських широтах. «Доброго ранку, Мариню, як спалося?» запитує з Мусії Федотович, і метелик злітає з його голови. «Ой, учителю, я тут вам повісточку принесла на сесію сільської ради. Думала, ви вийшли на хвилинку кудись на кау собі. Зачекай, Мариню, вони зараз прийдуть. То це ЯКУ заснулося. Мариня червоніє і підхоплюється зі стільця. Метелик покружляв, і знову сів на тім'я вчителя. Це якось одразу заспокоїло мусія Федотовича. Він склав руки на грудях, так завжди чинив під гарний настрій на своїх уроках. «А ти пригадуєш Мариню? На випускних екзаменах я запитав тебе, в якому році відбулася перша російська буржуажна демократична революція 1905 року. Дома ти зрозумієш, що я за тебе відповів, а ти довго мовчала, потім заплакала і сказала, «Запитайте мене щось інше, я цього не знаю, забула рік». У 1905-му Мусію Федотовичу радісно вигукнула Мариня, бачачи, що «Дзиндра не закипає». Ці спалахи виникають у нього досить часто і притечею їх є підстрибування крутих брів на смаглявому чолі. Я тоді Мусію Федотовичу прийшла додому, подивилася підручник і назавжди запам'ятала, що революція 1905 року відбулася у 1905-му. Дзиндра сміється на порозі, гостри, як кокраєць меча, борода виписує в повітрі заголисті лінії, наче перо коли вчитель історії підписується під оцінкою з історії в учнівському щоденнику. «Сідай, п'ятірка, Мариню!» Дзиндра протинає долоні і закурює щербату глиняну люлечку, видобуто печатлітніх розкопок по той бік Бугу. «Ну, гаразд, Мариню, а в якому столітті сюди прийшли сармати?» У і Мусію Федотовичу?» «Дуже давно, до революції 905-го. Я кау?» «Правильно, Мариню, сідай, іще під очі, поки я принесу води, та миюсь». Мусію Федотовичу, яка у а правда, що наш горб росте відтоді. Найперша правда це історія народів і людства, добродійко перепадя. Друга правда людина. Решта більше-менш видатна вигадка, в яку можна або вірити, або не вірити. Циндра фактнув люлечкою узяв порожнє відро і пішов по воду. Мариня довго повторювала, щоб запам'ятати сказане вчителем. Потім послинила пальця. І стала гортати списаний дзиндрів зошит. Ярослава скинула в ліску ношу з пліч, почала збирати хмиз. Дров у неї було доволі під повіткою, у серпні підкова завіс паливо всі її ланці, що першою закінчила літня жнива. Але Ярославі здалося, що вона не використовує всіх своїх сил іде в порожні. То вирішила кинути на плечі ще й в'язку хмизу. Це, однак, не заважало їй стежити за Сармацьким горбом, над яким кружав літак і, здається, цілився, щоб сісти на крило вітряка біля будинку культури. Побачила дзинт, який набирав води із водогону і чомусь дивився у її бік. Сховалася дуба. Вчителя Ярослава боїться більше, ніж тура, бо він пише ту свою книжку про городища. Кілька разів замовляв їй привезти з Одеси китайську авторучку, але їх катма то краще вже не потрапляти в дзиндрину історію. Хто знає, що він там про неї напише. Вона притулилась усміхненою щокою до рапатої кори дуба, дуже старої і пошарпаної вітрами та негодою, але теплої живої кори, що пахла осінню і городищами. Запах вона знала і відчувала на відстані, іноді на такій далекій, що дивувалась тому і всміхалась ще радісніше. Світ для Ярослави Козер завжди існував у тих формах, які найбільш доступні відчуттям і розуму. Час вона міряла порами року, і відстань відчувала лише ту, яку пройшла своїми ногами, до Рівнополя, близько, до Вінниці далеко, Люди для неї розподілялись на роботящих і ледарів. Щоправда, до особливої категорії вона відносила міліцію і одеських перекупок. Перших боялась, а других ненавиділа з усієї сили. Неважко зрозуміти, що ці ризиковані Ярославні поїздки до Одеси, вона каже, Одеса, швидше потреба її душі аніж та потреба, якій найбільше піддається наш людський рід з дня його виникнення. Отож, не ставмо це у вину Городищам та Ярославі. Вони появились, коли вказана людська риса вже була у розквіті. Вона, можна сказати, виросла на базарі, бо подвір'ям їхнього козирівського дому був базарний майдан Городища. Хата обнесена тезеньким муром, що не становив перешкоди для цебатих подоляків, була епіцентром усіх найголовніших операцій купив-продав. І з дитинства яся перейнялася цим торговельним азартом, цією оргією пристостей, хитрощів, психологічних пасток, обхідних маневрів. Одне слово, всіх тих видимих і невидимих засобів, завдяки яким стільки віків існує найдовговічніша інституція на ім'я Ярмарок. В їхній хаті примірювалося все що куплялась на Городищенському базарі. У світлицю козері приходили ті, хто не зміг зійтися на ціні серед базарного стовписка. Кривий молдаванин Мірча залишив Ярославен матері бареляку свого вина, і саме вину часто ставало причиною остаточної згоди між продавцем і купувальником. Усе це з дитинства соталося в Ярославен характер, і тепер збутись його означатиме що їй треба народжуватись вдруге, і то десь на Савчиних хуторах, чи в Мар'яниці, чи в Теклівці, чи Андріяшівці, де базаром спокон віку і не пахло. Ярослава дивилась на своєго родища, усміхалася, вдихала їхній осінній запах, у якому ясна річ верховодили яблука та пізні вигнані у кріп, і думала, Чого воно ото мені здається, що сарматський горб росте? Ну чого? Може, зі всіма так буває після перельоту в літаку, або після того, коли даси откоша коша за залицяльникові? Для того, щоб повірити в цю химерію, Ярославі потрібна була причина, яка б здалась їй найбільш імовірною. Інакше вона назве це «шимриками-мимриками» і спише з нецінної товари але вона побачила відвалений ріг Тимошевої хати, Мартиного півня, що літав над городищами, побачила дзвінку, яка спотикаючись бігла додому, побачила Сянька Барвінського, котрий літав на мотоциклі по спіралі городищенських вулицях, зойкнула, закинула кломаки на плечі, пробігла трохи, потім повернулась, забрала в'язанку хмизу і щодуху помчала на сармацький горб.